James Holding, Gyerekes ötlet. Nem szeretem a gyerekeket. Látni se bírom őket. Na megértenének, ha az én bőrömben lennének, ha az én cipőmben járnának. Rapcipő, 44-es. Hozzá kell tennem, hogy amíg el nem követtem ezt a dolgot a Southside-on. A gyerekek nagyjából közömbösek voltak nekem. Semmi kifogásom nem volt ellenük. A persze még akkor sem jutottak az eszembe, amikor a tasz borozó bárpultjánál üldögéltem egy Szellé nevű lányjal, és a tömegen át hozzám furakodott rendőleg nagy. Mikor megállt mellettem, még nem sejtettem, hogy kicsoda. Sötétkék öltönyt csíkos nyakkendőt és fehér inget viselt. Hát senki sem gondolta volna, hogy ez az úri ember, rendőr. Hát én sajnos rögtön megtudtam, ugyanis azonnal az óramaládukta alá dugta és nyomban be is mutatkozott. – Ön ugyebár Andrew Carmichael? – kérdezte azután udvarjesen. Gyanútlanul rávágtam. – Igen. – Mitóhajt? Kisé vizenyős sárgás szemével rám nézett. Nekem úgy tűnt, mintha a tekintetében rokon szem bujkálna. Öndös, felelte barátságosan. Hálás lennék, ha velem tartana a kapitányságra. Szeretnék önnel egy kicsit elbeszélgetni, Carmichael úr. Ad, remélem, nincs ellen kifogása. Kifogás? Ugyan, miféle kifogása lehet az embernek, ha ilyen barátságosak vele, gondoltam magamban. Aztán eszembe jutott, egy perce sincs, hogy kihozták a második Martinimat. Hát De most rögtön gondolja, kérdeztem. De érdekes módon hangom egyszerre fátyolos lett, és nyeltem egyet. Randall sugárzó tekintettel nézett rám. Ó, annak nagyon örülnék, mondta. Előre hajolt, és most Szelihez fordult. Nem haragszik, kisasszony, hogy egy kis időre elrabolom a barátját. Szeli feltűnés nélkül letolt a kezemet a combjáról. Ó, hát persze, csak tessék! Ha csinált valamit, nekem semmi közöm hozzá. Csak egy negyed órája ismerem az urat. <gül> Ilyen az élet. A bimbózó szerelem nyobban elhervad, mihelyt megjelenik a rendőrség. Nem akarja meginni a martiniét, kérdezte Randall. A Teljesen elment tőle a, kedvem. a Nem, mondtam és felálltam. Rendül majd egy fejjel magasabb volt nálam. – Mehetünk. Csak előbb szeretném tudni, hogy miről is fogunk egyáltalán beszélgetni. Rendül elmosolyodott. Fiatalos, tiszta mosolya volt. – Hát ez nem titok. – válaszolta nyájasan, miközben kikísért az utcára. – A járda mellett már ott állt a rendőrautó. Randall kinyitotta a kocsi ajtaját, beültem, Randall követett, és rögtön indult parancsolt a sofőrnek. – Nos, egy pénzhamisítási ügyről szeretnék beszélni önnel, Carmichael úr. – Pénzhamisításról? – sohajtottam fel, megkönnyebbülten. – Hát úgy tudtam, hogy a pénzhamisítás az FBI hatás körébe tartozik, adnagyúr. Hát úgy is van, azokat az eseteket kivéve, amikor bizonyos mellék körülmények is szerepet játszanak. És mi mindenek előtt éppen ezekkel a mellék körülményekkel foglalkozunk. Hát miért engem, Kármájkel Egyáltalán nem értettem, de ezek a mellék körülmények nem is érdekeltek. A borzongás, amely abban a pillanatban végigfutott a hátamon, amikor Randall megszólított, elbúlt. elmúlt. Randall pénzhamisítókat keres. Akkor velem alaposan mellé fogott. Ebben teljesen tiszta voltam. Rögtön elmondom, miért. Sok mindenről tudok egyetmást, s ha a saját szakmámról van szó, Szerénytelenség nélkül, igen, jó szakembernek mondhatom magam. De ami a pénzhamisítást illeti, na abban teljesen kutyaütő vagyok. A bankjegyek vagy érmék hamisítása sohasem vonzott. Sőt, ha csak hamis pénzre gondoltam, undor fogott el. túlságosan is szerettem az igazit. Na hát. Ezért jött rögtön rendbe apózusom, amint Rendl kiejtette a száján a pénzhamisítás szót. Na nem, ezzel aztán nem gyanúsíthatnak. Pénzhamisítással? Biztosan nem. Ha a hadnagy mondjuk rabló támadásról kezdett volna beszélni, hát az már valahogy közelebbről érintene. Fegyverrel a kézben. Belül, a bankban. Ez igen. Ez volt az én műfajom. Az elmúlt két évben tizennyolc ilyen műintézetet raboltam ki, anélkül, hogy akár a gyanú leghalványabb árnyéka is rám vetődött volna. Még csak ki sem hallgattak. Elég büszke voltam a sikereimre. A bankrablás végül is nem könnyű szakma. Az embernek elég bátornak és intelligensnek kell lennie, a meg külön érzékkel a megfelelő pillanat kiválasztásához is. És persze szervezőkészség, meg még valami. A helyes módszer. A bankrablás nem megy jól kidolgozott szisztéma nélkül. Figyelembe kell venni a legapróbb részletet is, de semmit sem szabad túlbogyolítani. Számolni kell a fegyveres őrökkel, az álcázott riasztóberendezésekkel, a rejtett kamerákkal, a rendőrjárőrökkel, a hisztériás pénztáros nőkkel. Egy szóval a zavaró tényezők egész sorával. Ehhez jön még néhány apró, de fontos döntés. Melyik pénztárost a legkönnyebb megrémiszteni? Melyik bankot és mikor a legalkalmasabb kirabolni? Na, és végül az, ami a laikus számára különösnek tűnhet, hogy mennyi pénzt vigyen el az ember. Igen, ez nagyon is fontos, hát legalábbis az én módszeremnél. Akcióim során igyekszem mérsékelni magam, csak is viszonylag kis összegeket viszek magammal. Mindig csak egy pénztáros szemelek ki, és beérem egyetlen pénztárfülke tartalmával. Nem többel, nem, nem is kevesebből. Gyorsan túl vagyok rajta, minden nehézség nélkül. De végül is, ettől nem jut csődbe se a bank, se az illetékes biztosító. Ugyan? Mi az? Pár száz dollár nekik, vagy nagy ritkán pár ezer. <gül> – Bagatel! – csináljon ebből magának problémát, pénztáros úr! – mondja utána a bankigazgató. – Hát csak el ne felejtse esténként rendesen bezárni a páncélszekrényt, ahol a nagy összegek vannak, és ne aggódjék az állása miatt sem. – Hát értik, mire gondolok? – Nyugodtan beledobálhatnak néhány marék apró kavicsot a halastóba. Senki sem fog rajta felháborodni. De próbáljanak csak meg belegördíteni egy két tonnás sziklát. Majd meglátnák, mi történik. Az én módszerem, vagy ahogy a rendőrök mondják, hadműveleti tervem, az jó volt. A tények is ezt bizonyítják, és ez a lényeg. A sajtó és a rádió már két álló éve piszkálja a rendőrséget, hogy álljon végre már elő valami ötlettel, amellyel lebuktathat. <tessz> Tegyük hozzá eredménytelenül, mert én következetesen tartottam magam az apró kavicsok elvéhez. A közvélemény szerény rablónak nevezett. Na, de hát, szüksége is lenne az embernek nagy vagyonra. Hát nekem semmi, az biztos. Számomra elegendő az a pár száz dollár havonta, amolyan bellékesként, ma rendes, becsületesen megszolgált fizetésemen fölül. Igen, ez nekem teljesen elég ahhoz, hogy megengedhessek magamnak olykor-olykor egy szeliféle lányt, néhány Martinit, meg hát amit szemem szám kíván. Megy szóval, hogy jól élhessek. Hát most már bizonyosan értik, hogy miért nyugtatott meg Randall megjegyzése, és hogy miért ültem le egészen lezseren az irodájában az íróasztal mellé, és miért vártam közömbösen, hogy mi fog történni. Randall először is cigarettával kínált, de miután elhárítottam, vett magának. Rágyújtott, majd óvatosan bedobta a egy gyufaszállat az íróasztala alatt lévő papírkosárba. – Nagyon kedves öntől, úr! – kezdte el végre –, hogy ilyen előzékeny volt hozzánk. – Hát így el, igazán hálásak vagyunk önnek! – vállatvontam. – Gyanúsít valamivel, hadnagy úr! Olyan képet vágott, mint a tényleg meg lenne lepve. – Hogyan? Én gyanúsítom? Hát hová gondol, Carmichael úr? – Attól tartok félreértett. – De hát hiszen azt mondta, hogy valami pénzhamisítási ügy miatt akar beszélni velem, vagy nem? – Ja, de igen. Egy hamis pénz... <coughs> nézd is... Egy habis pénzzel kapcsolatos védségről. Mondta, majd köhögni kezdett. <kül> Ó, Átkozott cigaretta. Mondta kedélyesen, és még mosolygott is hozzá. Na, de, hogy a tárgyra térjek. Éppen ma este hívtak minket a tász Azt mondták, hogy valaki a bárban habis pénzzel fizetett. Hát rögtön oda mentem, hogy megnézem a hamis pénzt, és valóban valaki hamis bankóval fizetett a mixernek. Ó, hát igazán, sajnálom, szegény. Dünnyögtem. Na, de nekem mi közöm van ehhez? Hát, kezdtem unni a dolgot, a köntőrfalazást. Hát csak annyi, Carmichael úr, hogy ön is ott ült a pultnál mondta a hadnagy. Egy fiatal hölgyel volt, nem? Oh, dehogy nem. De hát ez most miért érdekes? Hát mi közöm nekem az egészhez? Ezért kellett föláldoznom az estémet? Nem kívántam öntől semmiféle áldozatot, szólt most kímérten a hadnagy. Csak annyit kértem, és úgy hiszem elég udvarjasan. Nem jönne-e önként a kapitányságra, hogy elbeszélgessünk egy kicsit? Ismétlem, önként. Hát kényszerről szó sem volt. Vagy talán nem önként jött ide, Carmichael úr? Önként, persze, hogy önként, de azért a mai estémet már megette a fenne. Hát nagyon örülök, hogy mindketten egy nézetem vagyunk már, ami az önkéntes megjelenést illeti. Jól van. Önként, sőt, készségesen jöttem. Kezdett már idegesíteni a hadnagy szőrszálhasogatása. De De hát szeretném végre tudni, hogy miről van szó. Berángatnak ide egy becsületes állampolgárt. A hadnagy közbe akart vágni. Nyilván megint az önkéntességgel kapcsolatban. Hát még ha önként is jöttem, de hát egy becsületes állampolgárnak joga van ahhoz, hogy… Rendel furafintort vágott. Hát éppen ez az, Carmichael úr. Csakis a becsületes állampolgárokat rángathatjuk, ahogy maga mondta az imént. Ezzel szemben a bűnözőknél a legnagyobb körültekintéssel kell eljárnunk. A hadnagy elnyomta a cigarettáját, és fürkésző tekintettel rám nézett. A borozó Mixerje szerint, ön volt az a vendég, aki hamis bankétgyel fizetett. Meghűlt bennem a vér, de igyekeztem leplezni nyugtalanságomat. Közben pedig megpróbáltam emlékezetemben felidézni a bárban történteket. Ott ültünk Szellivel a bárban. Jól emlékszem, az italért egy foltos, gyűröt ötvenessel fizettem. A grantelnök portréja még ott díszelget rajta. Na és ehhez a bankjegyhez csak is egy úton juthattam hozzá. Én? Igen, Ön? A Mikszer azt mondta, ez volt a héten az eddigi bevételből az első ötvenes. Ma már úgy gondolom, hogy ezt az ötvenes nyugodtan bevallhattam volna. Ma előadok valami bizonyíthatatlan történetet arról, hogy hogyan is jutottam hozzá. Amikor durva hibát követtem el, az irónia és az ártatlanság állarcát öltöttem magamra, és megkérdeztem, még hogy ötvenes? Na, az a mixer átkozott túl mellé fogott. Hát, hadd nagyúr, hát én már vagy tíz éve nem láttam ötven dollárost, Nehogy lett volna nálam, vagy felváltottam volna. Hát kicsit felemeltem a hangomat, és úgy próbáltam meggyőzni. Hát én kérem, konyhai kisegítő vagyok egy McDonald's Bigsróban, ami éjjel-nappal nyitva áll. Én általában éjszaka dolgozom, éjféltől reggel nyolcig. Hát ismer talán olyan konyhai kisegítőt, aki megengedheti magának, hogy csak úgy dobálja az ötveneseket? Nem, mondta csendesen Randall. Azt nem állítom, hogy ismerek ilyet. A mixer biztos benne, hogy ön volt az a vendég, aki hamis ötven dollárossal fizetett. Hát de kérem, hiszen a saját szemével is láthatta, hogy a bár tele volt. A pultnál is rengetegen álltak. A mixernek túlsok túl sok dolga volt ahhoz, hogy emlékezhesse rá, ki milyen egy fizetett neki. Randall volt. Hát <gül> meg lehet, mondta. Ő mégis határozottan állította. Hát ezért kértem, hogy jöjjön velem. – Hát ez természetes, úr, Feleltem nagy jó indulatúan. – Most már értem, hogy miért kellett idejönnöm? – Önkéntesen, persze. – Ha kívánja, akkor jegyzőkönyvbe is veheti, hogy mit ittunk szelivel hogy öt dollárosokkal fizettem, és a visszajáró fél dollárnyi aprót is a még adtam. Ez merész állítás volt. Tudhattam, a mixer úgy úgyis ellenem fog vallani. Szelit pedig nyugodtan kihagyhattam volna az egészből, hiszen ivás közben nem láthatott semmi más, csak a saját arcát a szemközti tükörben. Rendel egy pillanatra lehúnyta a szemét, és felsóhajtott. Majd fakó hangon folytatta. Hát, jó. Ha... Nem is fizetett ötvenessel, talán segíthet nekem megtalálni azt a pasast. Megpróbálom. Sorolja fel, kérem azoknak a nevét, akiket ott látott a bárban és ismer. Valakinek csak fizetnie kellett azzal a hamis ötvenessel. Feltétlenül ki kell derítenem, hogy ki volt az. Nos, Carmichael úr. Feszült várakozással nézett rám. Megcsóváltam a fejem. Hát én csak egy valakit ismertem, de a vezeték nevét neki sem tudom. Szelit. Azt a lányt, aki mellettem ült. Hát tudja, hogy van az. Az ember betér egy bárba, és meghív egy Martinire egy lányt, hogy legyen kivel innia, meg beszélgetnie. De talán a mixer több embert is ismer. Talán ő többet segíthet, mint én. Randall megint felsóhajtott. Hát, remélem. Megint elhallgatott. A csend már-már kínossá vált. Na, szóval, úr nem is tudom, hogy én még itt... Ez minden, amit mondani tud nekünk kérdezte Randall. Bólintottam. Hát hálást, köszönetem. Visszavisszük, ez a legkevesebb, amit tehetünk önért. És kezet nyújtott. Azután az órájára nézett. Öt-hat percet kéne várni a kocsira. Ugye, Brair Carmichael úr. Semmi kedvem nem volt tovább egy szobában maradni a macska szemű hekussal, mikor öt-hat percig is. Mezen kívül semmiképpen sem akartam visszamenni a bárba. Ne fáradj, hadd nagy úr, mondtam, majd taxival megyek. Ahogy jó, hajtja, felelte. Majd pár pillanat múlva egészen más hangon hozzátette. Hát, azt. – Tudja-e, Carmichael úr, hogy ezzel a hamis banki egyél bizonyos sajátos körülmények is összefüggenek? – Sajátos körülmények? Nem tudom, mire céloz. – Nos, ez a hamis ötvenes az a nyom, amelynek el kell vezetnie minket a híres szerény rablóhoz – mondta egészen nyugodtan, mint egy mellékesen. – Kővé egy-két pillanatig még a fejem sem mertem mozdítani. Úgy éreztem, teljesen megmerevedett nyakam bárhol eltörhet. – A szerény rablóhoz? – nyögtem ki végül. Hát – ha csak nem arra a bankrablóra gondolaki annyit írnak az újságok. – de igen – mondta mosolyogva Randall. Ez az a fickó, akinek fejébe szállt a dicsőség, mert már tizennyolcszor sikerült minden nehézség nélkül bankot rabolnia. Újra leültem. Kezdett érdekelni a dolog. Hát hogyan tudná egy ötven dolláros a bankrabló nyomára vezetni? Kérdeztem látszólag minden érdeklődés nélkül. <gül> Igazán nem értem, hadnagyúr. Hát pedig nem olyan érthetetlen dolog, ha figyelembe vesszük, hogy egy egészen rendkívüli módszerről van szó. Hát, hogy úgy mondjam, az utolsó szalmaszárról, amelybe kétségbe esésünkbe kapaszkodunk. Rendől most a menyezet egyik sarkában lévő pókhálót kezdte figyelni. Idegesen vártam, hogy végre felfedje a kártyáit. Közben persze igyekezte minél unottabb képet vágni. Ez a módszer rendkívül gyerekes. Nem mondhatnám, infantilis. Egy amatőr találta ki, nem rendőrségi szakértő. Egy naív újságolvasó javasult az egyik kirabolt bank igazgatójának két levelében. Visszafojtottam a lélegzetemet. <gül> őrült egy ötlet, folytatta rendül. De én mondom magának, hogy még nagyobb hülyeségre is ráharapnék, csak hogy már végre nyugtam legyen az újságíróktó. Most keltő szünet következett. Aztán... Carmichael úr, hadd kárpótoljam önt az elvesztegetett estét Azt hiszem, tartozom önnek annyival, hogy elmagyarázzam az egész históriát. No... Persze csak, a érdekli. Hát, miért is ne? Szívesen meghallgatom. A szerény rablóról szóló hírekre, gondolom, mindenki kíváncsi, nyájaskodtam. Nos, ebben a hamis ötvenesben az az ötlet, hogy voltak éppen csapda. Éreztem, hogy végigfut a hátamon a hideg. Azt mondja, hogy csapda? Bólintott. Tudnia kell, hogy már régen teljesen kiismertük a Szerényrabló rabló háthéjét. A miét? A hátéjét a hadműveleti tervét. A szerény rabló mindig nagyon halkan beszélne, hogy később valaki azonosíthassa a hangját. Egyedül dolgozik, minden rablásnál elváltoztatja a külsejét. Mindig csak egyetlen pénztár tartalmát viszi el. Csak kicsi és egymástól távol eső bank fiókokat szemel ki, és a támadást mindig délben hajtja végre. Hát kérem, ezek az apróságok alkotják együtt az úgynevezett hátét. Tud követni? Igen, igen. De az az ötlet az ötvenes sem, ez még mindig nem világos. A bűrögtör Ha ismerjük a bűnöző hadműveleti tervét, következtetni tudunk a legközelebbi akciójára. Például ki lehet találni, hogy legközelebb melyik bankfiókot nézi ki magának, vagy, ami még ennél is fontosabb, melyik pénztáros szemeli ki, hogy ráfogja a pisztolyát, rákészerítve a megfélemlített embert a kasszatartalmának átadására. Hogy a velem, úr? Ó, hát, a tréfa velem, had nagy úr. Oocsó sincs róla. Ez mind a szerény rabló módszeréhez tartozik. Gondolná, hogy ez a szerény rabló még sohasem szegezte a fegyverét férfi pénztárosra, csakis pénztáros kisasszonyokra? Ráadásul közülük is mindig a legcsinosabbat választja ki. Hát csak bámultam. Rendül saját módszerem olyan finomságairól tájékoztatott, amelyről magamnak sem volt fogalmam. És vajon miért választotta ki mindig a legszebb pénztáros nőt? Kérdeztem csodálkozva. Rendül elmosolyodott. – Ez a fiatal ember enyhém szíhopatta. Talán örömet szerez neki, hogy a pisztolyával halálra rémíthet egy csinos nőt. – Mit tudom én? – de módszerének épp ez az apró részlete vált a mi haditervünk alapjává. Mert nekünk is van haditervünk. Micsoda? A szép pénztáros kisasszony? Ó, igen. És ehhez jött még azoknak a bankfiókoknak a jegyzéke, amelyek számításba jöhettek a rabló következő látogatásakor. Minden fiókban kiválasztottuk azt a bizonyos legszebb pénztáros nőt. Hát pontosabban azt, akit a szerény rabló úr a legszebbnek tartana. Tanulmányoztuk ugyanis az ízlését. Jól megnéztük magunknak azokat, akikre eddig rászegezte a pisztolyát. A kiszemelt fiókokban pedig előkészítettünk egy köteget, amelyet ott tartottak a fiókjukban, a Persze máshogy, mint a többi pénzt. A kötegekben volt két-két húsz dolláros, néhány tíz dolláros és két hamis ötven dolláros, amelyeket az FBI hamis pénzekkel foglalkozó osztályától kaptunk kölcsön. Hát ezek persze használt ötvenesek voltak. A speciális kötegekhez senki sem nyúlhatott hozzá, amíg a bankban minden rendben volt. A pénztáros nők utasítást kaptak, hogy egyetlen szó minden vonakodás nélkül adják ki a csomagot, de csak a szerény rablónak, ha véletlenül felbukkanna. Vagyis oda akartuk adni neki a többi pénzzel együtt azt az előkészített köteget is, amelyben a két hamis ötvenes volt. Érti már, Carmichael úr? Minden veszélyeztetett bankfiókban ott várt a rablóra egy nekiszóló kis ajándékcsomag. Hát ez volt a nagy ötlet. Értem, morogtam. Egyszerre csak szorítani kezdett a nyakkendőm. És aztán minden bizonyal az egész városban elterjesztették a hírt, hogy a közeljövőben két hamis ötvenes fog felbukkanni. Az összes üzletet, bárt, szállodát, éttermet értesítették, hogy figyeljenek erre a két ötvenesre. Így van? Hát igen. Ezért reagált ma este a TASZ-borozó mixere olyan gyorsan arra az ötven dollárosra. Az ötvenes, amit átvett, figyelmeztető volt ellátva. Megvoltam róla győződve, hogy a szerény rabló végre csapdába esett. Mivel a bankfiókban, amelyet két hete kirabolt, ott volt a csomagocska a két hamis ötvenessel. A ha, Talán emlékszik erre az esetre. A Nemzeti Bank déli fiókját rabolta ki. Az a hamis ötvenes a taszborozóban ebből a rablásból származik. Semmi kétség sem férhet hozzá. Nyomorultul éreztem magam. <gül> két Hamis ötvenes. Kettő! Ezek szerint még egyet őriztem otthon, a hotelszobámban a matrac alatt. Na, azonnal haza, cikázott át az agyamon. Rögtön haza kell mennem, hogy azt az átkozott ötvenes gyorsan elégethessem. Na, aztán irány a pályaudvar, és az első vonattal elinnem valahová. Csöngött a telefon. Rendről felemelte a kagylót, hallgatott, időnként bólintott egyet. Amikor visszatette a hallgatót, rám nézett. – Hát ez a telefonbeszélgetés érdekelni fogja michael úr. – Engem? – Ahogyhogy. – Néhány emberem szétnézett a maga hotelszobájában. A nagy hangja most, mintha némi együttérzést fejezett volna ki. – Tudja, attól tartok a taszborozó mixere nem tévedett abban, kiadta neki a hamis ötvenest, Carmichael úr. Ez végzetes csapás volt. Teljesen megzavarodtam. Majdnem három oktávval magasabb hangon szólaltam meg. – Micsoda? – Házkutatást? Hát ez hallatlan? Rendl hanyagul legyintett. Minden szigorúan az előírások szerint történt, Kármájkel Szabályos házkutatási parancsunk volt. Hát csak hogy tudja, elmondom, ez a parancs már egy álló hónapja itt feküdt az íróasztal fiókomban. Csak éppen be kellett írnia maga nevét. Köszönöm. Hát, amit. Köhintett párat. Amit egyébként a TASZ-Barozó mixerétől tudtunk meg, amikor felhívott minket a Hamis ötvenes ügyében. Hát, tudja, előzőleg valaki telefonált is, magát kereste. Ma a mixer megkérdezte, hogy tartózkodik-e a borozóban egy bizonyos Carmichael úr, és ön jelentkezett. Vagy, maga szerint nem így volt? De igen, így volt. A hideg futkosott a hátamon. Kétségbe esettem, próbáltam magam összeszedni, de rendül nem adott rá időt. Miután tudtuk már a nevét, öt percben sem tellett, és meg volt a lakcíme is. Ráírtuk a nevét a kitöltött házkutatási parancsra. <kül> Pardon, elküldtünk néhány fiút a szállodába. Én meg, elmentem a tasz barazóba. Azt mondta, önkéntesen jöttem ide. Semmivel sem gyanúsított. Tiltakoztam erélyesen. Na hát így igaz. Amikor bejött ide, még nem volt gyanúsított. Na de hát hadd, nagyúr! Maga csalt a hamis ötvenes ürügyén, és kihallgatott anélkül, hogy a jogaimra figyelmeztetett volna. Nekem jogom lett volna ügyvédet hívni. Megfosztott a legelemibb állampolgári jogomtól. Randall gúnyosan elmosolyodott. <gül> – Egy szó sem igaz abból, amit mond. – Ó, te igen, kihallgatott. – És szint úgy igaz, hogy közvetve meggyanúsított, hogy én vagyok a szerény rabló. Törvénytelen eszközökkel beismerővallomást csalt ki belőlem. No, igen, mindez nagyon érdekes, csak éppen nem felel meg a valóságnak. Mondta, azzal előhúzott a fiókból egy magnetofont. Hát kérem, <coughs> azt hiszem, ez a felvétel majd bizonyítja, hogy beszélgetésünk egészen másképpen zajlott le, mint ahogy most állítja. Már. Nem emlékszik, hogy kiszedte ki belőlem, hogy milyen csapdát állítottunk annak a szerelyra Ó, a fenébe is, hát mikor kapcsolta be ez a dörzsölt gazember a magnetofont? A ja, biztosan akkor, amikor a egy gyufaszállat dobta a papírkosárba. Még valamivel megpróbálkoztam. Szándékosan tartóztatott föl, hogy az embereinek legyen ideje átnézni a szobámat. Ó, igen, ezt beismerem válaszolta a habozás nélkül a hadnagy. <gül> Igazán kíváncsi rá, hogy mit találtunk a szobájában hallgattam, mintha hát folytatta. Kérem. Először is a matraca alatt egy bankjegy kötegett, amelyben ott volt a másik hamis 50 dolláros. A sorozat száma egyértelműen bizonyítja, hogy ez a hamis 50-es a többi bankjegyel együtt a Nemzeti Bank déli fiókjának pénztárából szárbazik, amelyet ma két hete fényes nappal dél körül raboltak ki. Másodszor találtunk három pár különböző színű kontaklencsét, harmadszor három parókát, három hamis bajuszt, három műszempillakészletet, negyedszer egy Wotsman-márkájú pisztolyt, ötödszer a szerény rablóval foglalkozó cikkek gyűjteményét. Na, folytassam! Megráztam a fejem. Na hát, most már fogadhat ügyvédet, tette hozzá a rendből. Ugyanis most már több rendbeli fegyveres rablótámadással gyanúsítjuk, kérem. Hát, Ettől fogva a bíróság is belezól az ügybe, és gondoskodik arról, hogy az ön nagyra becsült jogait a legkisebb mértékben sem sértsék meg. Hiszen most már a napnál is világosabb, Carmichael úr, hogy néhány évet rács mögött kell majd töltenie. Hát igen, ez valóban világos volt. No ezt ügyesen csinálta a hadnagyúr, – mondtam. – Agyafúr furcsőt. zseniális a trükk, amivel csőbe húztak. – Már mondtam, hogy nem én találtam ki, – jegyezte meg a hadnagy, és kihúzta az egyik íróasztal fiókot. – Megőriztem az eredeti levelet, amelyben, hogy úgy mondjam, a trükköt javasolták. A hadnagy elővett egy papírlapot. – Na, itt van. Nem akarja megnézni. Átadta a levelet. Közömbösen vettem a kezembe, és ezt a pár szétnyomott hegyű tollal odakapart sort olvastam. Kedves igazgató úr! Én tudom, hogyan lehet kelepszét állítani a szerény rablónak. Amikor bemegy a bankba a pisztolyjal, és pénzt követel, akkor adjanak neki másolatot, azaz játékpénzt. Nekem van itthon egy egész csomaggal, ha esetleg szükségük lenne rá. Szívélyes üdvözlettel, Richard Stevenson, negyedik osztályos tanuló. Az íróasztalra dobtam a levelet. A hadnagy olyan tekintettel nézett rá, mintha ez az egész egy jó tréfa lenne. <gül> <gül> Bankigazgató folyószáblát nyitott a kis Egy abszolút szabályos ötven dollárossal, mint alaptőkével. No, ugye, milyen kedves tőle? Óriási, feleltem. Aztán nevetni kezdtem még, hogy a könnyem is kicsordult. Ugye? Értik már, hogy miért nem szeretem egy idő óta a gyerekeket.